Я на вас по чим судити. Може, помиляюся, але мені здається, що пані весь час уникає мене. Разом мучимось, а оце вже кілька день ми й не бачилися. Вам хіба цікаво бачити мене? з легким усміхом мовила Регіна. Євгеній чув, що блідне, що уста його тремтять. Як пані можуть так питати? Мовчанка. Євгеній робить страшенні зусилля, щоб опанувати своє зворушення. І він чує, що цей момент мусить рішити його будовщину. Що, що тепер втратить, того не спіймає до смерті. Я чуюся винуватим супроти пані. Ви проти мене? Так, пані. Я тільки задля вас записався на ці лекції, щоб могти бачити вас, чути вас голос, говорити з вами. «Пізнати вас трохи ближче». «Не розумію. По що вам це може придатись?» – мовила Регіна. «Я й сам не розумію», – відповів трохи сміліше Євгеній. «Та я й не застановляюсь над тим. Що мені будуще? Що мені минуле? Я знаю тільки теперішнє. Знаю тільки, що бачу вас. Чую ваш голос». «Я не співачка», – з насміхом відповіла Регіна. Нема над чим так дуже уноситись. Ах, пані, всі співачки світа для мене на варті того, що одно слово з ваших уст. Ви, як бачу, поет? Ні, пані, я юрист. То, може, не випадає юристові говорити так поетично? Але юрист має серце, а серце в певних хвилинах не дбає про параграфи, і знаходить свою властиву мову. Час тої розмови Євгеній ішов, похиливши лице і вдивляючися в тротуар. Але це дівчини, що йшла обік нього, не був би глянув ні за які скарби в світі. І він не знав, яке враження зробили на неї його слова, і боявся навіть думати про це. Він дивувався своїй смілості, що міг так говорити з нею. І прокинувся тільки тоді, коли вона, подаючи йому руку, промовила. Дякую за супровід і прошу не йти за мною далі. Отут, за скрутом вулиці, моє помешкання. До побачення». Він зупинився. Вона щезла, а він звільно пішов у противний бік. Довго блудив по різних площах і заулках, поки вийшов на ринок. І потім ніяк не міг пригадати собі, де все було, де вона покинула його і де її помешкання. Але йому лишилось одно – її слова – до побачення. Він тулив у своїй душі ті слова, мов найдорожчий скарб, і вони справді в одну мить перемінили весь його дотеперішній настрій. Вони додали блисків сонцю, блакиті небу, обілляли золотом сірі міські мури, перлавим вимостили вибоїсту вулицю, пагощами освіжили затхле міське повітря, роз'яснили радощами людські лиця. Наповнили весь світ розкішу, любов'ю і нечуваною силою. У Євгенія широко дихали груди, блищали очі, в голові фуркотіли дикі, смілі та енергічні думки. І він мав те чуття, що відніс якусь велику побіду, здобув щось безмірно цінне, був хвилину в раю і виніс відтам такий скарб, якого йому вистане на озолочення цілого хоч би як нещасливого життя. Розділ 17 Тепер пішли один за одним такі чудові золоті дні, що Євгеній і досі згадує їх як одиноку щасливу хвилю свого життя. Одиноку свою весну з усіма весняними чарами і пахощами. Тепер на віддаленні десятьох літ і відгороджені без одною і безнадійності, ті дні видаються йому одною хвилиною, блискучим островом, що пишається над самим герлом водопаду. Йому здається, що він плив побіля того острова з шаленою бистротою, хоч і в топору мав ілюзію, що стоїть на місці. Він так сильно, всею душею, всіми змислами був затоплений у своїй любові, що час і місце не існували для нього. І він прокинувся тільки тоді, коли було по всьому, і щасливий острів пропав для нього навіки». І чим, властиво, він був такий щасливий в ту пору. Він і досі чує подих того щастя, але як воно прийшло, чим проявляло себе, він не міг би сказати. Він не говорив їх любовних признань, не чув від неї ані найменшого натяку на любов, не цілував її уст, не доторкався її пахучого волосся, ледве що при кожнім баченні і розставанні стискав легенько її руку. Але він чув. Що стіна відчуження не існувала між ними. Силою своєї любові чув, ставались йому кожний рух її душі. Чув тиху гармонію той душі. Любувався кожним поривом її волі. Коли приходив на лекцію, заставав її в салоні. Він знав, що завсіди перед його приходом вона встане від фортеп'яна і вийде йому на зустріч до салону. Часом з котрою спанночок, а часом сама. Вона тихо, лагідно всміхалась, подавала йому руку, часом промовляла кілька слів, повних тихої щирості, але далеких від усякого сентименталізму або іронії, привітно, спокійно, натурально, як коли б говорила до любого брата. І ця гармонійність розливалась довкола неї, мов проміння довкола лампи, і під її впливом він робився також спокійним, чистим і щирим. Декі пристрасті щезли з душі, а натомість розвивалася в ній така певність і ясність, немов оцей щасливий стан був вічний, незмінний, одиноко нормальний для людського духа. Він сідав до фортепіана і починав грати зразу обов'язкові вправи, потім свої улюблені народні пісні в композиції Лисенка. І він знав, що перші згуки тих чудових акордів відразу зміняють фізіономію школи і приваблять до його покою всіх його товаришок. Регіна приходила остання. Вона сідала оподалік, але так, що могла бачити Євгенії в лице. Євгеній, граючи на пам'ять, не зводив із неї очей. Встрічаючися з нею поглядом, він уже не бендежився, намішався. Так само й вона спокійно видержувала його погляд. І він почував, що вона знає про його любов і не стидався свого чуття, а в її погляді читав, що й вона почувається до нього щось більше простої цікавості. А попрощавшися з нею на вулиці, він виносив із того короткого товаришування з любою дівчиною стільки енергії, душевної твердості і чистого підйому чуття, що цілоденна праця була йому легкою. З подвоєною силою він очився до екзаменів, не дбаючи ні про що більше. Він не укладав собі планів будущого, бо пощо? що? Адже вона, його найкраща будущина, тут, близько нього. Адже завтра він буде міг знов заглянути в її очі, стиснути їй руку, дихати тим самим повітрям, що й вона? Тільки одна постанова й була у нього. Зробивши докторат, він поговорить з нею,